بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَنَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَابًا وَسَأَسْبِيلَا مخکنا دني کا د مہر مسغیر روان وی نو دل تکم بیا د او د چه کم نه زمانه جاہیلیت بازی ناجائز نکارونا باغیبان بی رد کئیو جاہیز ذکر کئی ننبیع ورسم زمانه جاہیلیت کی نامو چه دپلار بخزو سر بنکاکوالشو یو خدپلار خد خزخ قلع موروی یو دایی چه پلاڑ و سر نکا کری بیه تلاک بازو خلکو دو میندی مثلا یو سڑای دیو دازخ پلا مورده یوی بلا مورده پلاڑ دویم ماده کرد پلاڑی والا تلاک بور که زمانه جهریت کیا پلار پلاڑ شو نو آقا دویم مور چه بواه نا سکا مور پاگی بیه نکاو تلاک نو اللہ فرمائی دا کرد مګوې د چې کم کېدنه دا کار نه ما مانکه آباو کم چې کم تاسو پلار نه کوي ا چې تاسو پلاران ورسرنیکا کړي سره مطلب دا کوي ها لا مطلب له غلط شي چې کوم زنانه سره لاته کیو تاسو نکاح ما مانکه آباو کم کوم زنانه سره چې تاسو پلاران نکاح کړي را مينن مثال خصه او د دینان پزګی شاره ده الا ما قد سلفه مگر کم چې وړاندې تیر شي وینه زب سره ته ماپت اینده دا سکار مکوي چې د پلا سره او د پلا په حکم کې اغه نکم دی او د نک حکم کې د مور ته نکم نه نه د پلا فز څنګه حرام نه ځه ناسکم او د نکاح هم حرامه عاده کرن یا د مورته طرف نه کړي نو دا غ حزم حرامه اگر چې دلته سره پلازه پاتیشو چې کوم مخکشیوی د داغه بارک الله پرمایه لا ما قد صله پاين دمتو چې کوم تیرشوی दिवस ها تیرشوی ارمات کو اینده د سکارم کوي او دی بارک الله پرمایه انه کان فاش دا فحش تر ناکارکار د عقل په معنی پاهشته وي چې عقل پاغه باندې انکار کوي د جراکار ساين نو د پلار د ستريته ورتل واقعي عقل وړاندوي انسان سليم و تبع انسان د عقل دا, دا موجدا نریفقا درين الله پر مهلوه مقت او دا مقد ته ینه سبب د غصې الله الله ته غصې کی ن شریعت هم دا مننه ن دې مو دا چې شرع هم دا نه راوځي شریعت هم دا نه مننه داسې نکته به وايي مقتددی نکنه بچی کم مشوب پیدا شغته د مقتدای نو خله به کوې دا مقتد پیدا سبب د غصې د الله دی وایي به چې داګه په کم بچی پیدا شغته د مقتدای نه راغ مشون دی چې دا سبب د غصې د الله دی او دریم اللو پر مایل چسنگ شرعان دا جایز دی او دادی رو ناکار الارده یعنی عرفن هم که ما شرک ام دا بدگانه لیشن نو گویا که اکلا هم خکار نده شرعان او عرفن او ما شرک هم خکار نده چکم دا بلار بی بی تیره شویده دا بلار بی بی تیره شویده نکاو و فاتش یا طلاقی ورکو دا اگه سر نکام مکوی دا اکلا شرعان و عرفن دریو دا آیت ختم شو ورپسی نور محرمات ذکر کئی سوارلس محرمات ذکر کئی سوارلس آنغز زنانه ذکر کئی جداغی سر میکامی کی فا آنغز سوارلس کی ود نصب دواجی ندی او ود سبب دواجی ندی رنبی آغاز انا نظر کرکی جی کمو سردن نصب دو جن نکا نگی نو خرمت آلے کم حرام پریشوی دی پتاسو باندے نکا دو میندو مور سرد نکا نگی کاخ پل مور دا او ک آغاز پلار خزر جد بیان ہو دا شرعت او حرام دي او هميشه هميشه حرام دي هیڅ یو زمونه کې د مور سره نکاح جایز تک قیامت دمخه امر هغه بیا یاد ساته چې مور مور دا او رضا یې مور دا رضا یې مور او زنانا په اوس کله نو راستا مور شو او نه مور داله چي د دا فلار پیدای نه غته نسبی او رضاي مور غيته چې تا دې زنانا په اوس کله نو زنانا ستامه شدي تر رضاي مور وي د بیان مستو کې دلته د نسبی بیان نه سبي مور حرام و بناتكم اولون استازو ندایات ساته نصبیل روم حراما استان پیدا را او یولو رزایی نور دار رزایی نور اگه تاوی چه استاد زنانا پیدا استاد مشوم شویده او استاد زنانا پیدا استاد زنانا او کورور یو بل جنا لپاره کینو هغه ستانه سبیلونه درسته راځین نو څنګه چې پلی لور سره حرام نا نو راځایل سره نکاح حرام دا د جناست په منځله د دود دا او ته په منځره د پلا نو حرمت علیکم بناتکم لوهم حرامیشی او جیسان حرام ده ندایات ساته دلنو رو نو سم هرام ده کلوا سم هرام ده او داس زور کسی بخطو گو تا تکرهوئی کسبله وطوئی پکتا مخلیب نمونه دی نو لرم حرام ده نو سم او ماخی وار پسی چه اخواتکم او خوین دستاسو پتاسو حرام قیشون او دایات ساته شه دا خور اور پس کم باندې کی ندې کدرې د لیکسمګي میګا مې ندې دی انګل یو خور د انسان آغې چې هغه سرخه لري ستاب لار او داغه پلارم یو او د ستامر داغه مور می یو د سړي خاص کوی چې مورته فور سره شریک دی روزنانه دوا دی واده شي وینځان تر جنوال بل کاک سره واده وي ندی کاکانه چې کمزور شونه دار ورو خپل مور نه یو دی او هغه جنجه مخه واده کول <سؤال> او التضارب لار جدا دي او ته چې اوس د کم اه اوس به داشره بل روري ده بل بل لار نه ده دوی ماده چیزونه نه کوي یو داسه قسم خور د مرشريك ته چې تاسو مرکه شریکه او درې ما چې تاسو پر لار کې شریکه د مرستې جدا او کاکا دوه وخت خزي ګړيستان ور جدا ده او د اړین مرجدا بلکه په سلور کې سم دي او رضاي وردا بياني غرسو یو سکه خور چې تاسو سره 3 مليار کې شریک یو اغه خور چې تاسو سره 3 کې شریک یو اغه خور چې تاسو سره 4 کې یاد ساته دا دي غوړو اړوند ته شامل نه حرام تر شی وی تاسو باندې نو که سکه خور دا او کوم شریک خور دا په مليار شریک خور دا دي اړوند سره نکښنه د دکه خوینډ اولاد چې دا بیان راځي نو د دې درې وړ او خوینډ اولاد هم فرام ما کوم او ستاسو په پوغانم په تاسو نو پپوم په درې څمره ها یو د پلار فور د جوسر د پلار سره په مور کې شریک ده یا مور خپل د واړو کې شریک یا سره پلار کې شریک ده نو پپوم په درې نذرې وړا کیسمه په پګا نه حرام امران ځین تراله کڅک په او کومور شریکه په او کپلار شریکه په پودا نذرې وړا په پګا অনুসره پور سره کیږي دا ځان نو کار به خراب کی نذرې وړا کیسمه په پګا حرام چې کوم لفظ باندې تاسو نه کوی غستا سوځي به یې کو دا پهhto کوم د دواله دی کوله که کوم الفاظ بدلې نو معنی تا وای واستاجدا یو یو شې او کوم الفاظ بدلې نو معنی تاسو کوی بیا وعن ما تکم اهرام تشویری په تاسو باندې په کوران ستاسو وخاناتکم او ماسیغان ماسیویږي کې د مور خورته مسيول عبدالرحمن ماسین په درې کې یو آغا مسیده جستاد مور سره پاپلار و موردوار بشریقه یو مسیده دخو دوستاد مور برو دمازید موریاه ای پلارانی جگرد یو پلار شریقه مسیده دری وی الارد کسما مسیده که کچی خواه نمسید لگ سره که نکه خوب مسیده که ای او کسما مسیده نو دا حرام وردوار دری وی الارد او دکرنگی و خالاتکم ما سیگان استاسو حرامتن و بنات الاخی او نور درو مو ترویری و رور نورتا رویر و رویر و رویرم حرامی درویر و سر نکا نکی که سنگ درویر و سر نکی سر نکی ابراهم دره تراله داږي د هغه د لورسرم نګي ورویره سره درویره لورسرم خو داګه و باندې اوخته او لونا د خوين د خرځه وټوي د خرځو سره نګي درویره سره نګي یو تاسو تماو ورو کستا سکرور دے کنا سکرور دے بلار شریک ته او کومور شریک ته ورویره سره نګي دغه دېواله کس نار ويري او در ویرو اولاد در اگه ورپسی و بنات الاختی و خرزینو پا خرزو بیمیوزنا سکا خور داغی لونت نا سکا خور داغی نونا پلا شریک مور شریک دری ورک اسما او داغی اولاد پکت ورپسی شده حرام نده سوشو من او بنات دوا خواد دری عمات سلور خالات پینزو بنات الاخش او بنات الاخت و دا و حرام دا وجه دا نصب ندی دا نصب و دوینی دا وجه و درشتی دا وجه نا دا حرام اور پس ذکر کیگی چه دا سبب دا وجه نا حرامی پا اسبابو مختلف اسباب دیو رضاعت دا پایو سپلو دا وجه نا با درشتی حرامی ازنانه پروانه که خودی سر لوی مسئله پیدا کیگی او زنانه پردیمه شون تپیور کی نو دی فیل تا دی پی ورکولو تر رضاعت لگی دی پی ورکولو تر رضاعت لگی. دا ما شم او یا دی خضیتا مرزی آوی او دا پی او سرح حرمت کلا رازی دا گوریاد پسادا اما سالب باری کدا ہو او بایوام اززا کباز دیر کسان منتا پوسو نو گی نو لوی لوا دکری کسان منتا پوسو گی و یرا دا زرانا دخپل کوروالا پی او سرح حرمت رازی حرمت علا ده زنانه پیسر رازی چی ماشوم اغا ده دو کالوی در ازاد پا زمانه که چکم دو کالو که دن ده دن نماشوم پیسکینو پا اغیسر حراموال او که یو زنانه دوی ده ده خزا خواندی پی اغا که استعمال شنو خزا پا خوان بانی حرامی نعنو رزان کوئی که خبره بانی پوششی کنو بیزان ده پوسک نو پای سره حرمت الا راضی چې کله دا مشهور د کم عمروی دک ور پروت والی دو کالو مرکی دنه دنه دته کی نو دک مارشونده زنانه مورفه او دک زنانه د مشهور ریشو او دا پټ د کم سلی د کور والدی دک تسلیط لار اته سره بیا د زنانه په استعمال پرنده کم دسر حرام والی ناراض نن لا پرمایو حرام کله شي دي امهات کوم ستاسو میندې الکي امن دي رضاعن کوم چې تاسو ته پیر کړی دي تاسو نو وا اخوات کوم او بنت رضا عد وجنا اخوات کوم او اغ اخوينې پتاځه حرام ني مينار رضاعتي چې کوم استاسو رضايو میندې رضايو وتوي نو ځان که ها مسلن تو وڑو کے وی راوہ بلو مسلن دا ککا وڑو کے و نوم نالو دا ککا وڑو کے و مدد مد مور پی دم استعمال پلو او دس سرب بارائی بل جنید استعمال دد د مور پی بارائی جنید استعمال پلو آغا جنید دا ککا دا کا پا روانا خبر امزو انترالا دد د خلی حقیقی مور پی اغیر استعمال پلو دم استعمال کو نعدد خور شوا دا خور دیده پارروانه دا دیده زهی خور یا دیو لگی دو آنه جینه چی دا دا, دا مور پا ام دی استعمال پا ام اغید جینه استعمال کو نبیام دک که خکم دیده دک که جینه دیده پارروانه دا خبرم زیان ترالا. د دکه جناده مورچه سمره اولاد د چکل د الته اوس کلنه د اغاز زنانه چ سمره اولاد ده د دې کاکا اگر نه خويند شي امرم ځان درازي چې کل د دې کاکا د اغاز زنانه د مور ته اوس کلنه د اغاز زنانه اولاد چې شپه ده باندې حرام شه د دور نه خويند شي خو د دې د کل مور اولاد چې ده پغه باندې حرام نه دي دا مسله باریکه کېږي بیستا سو ده زهن دو طاقت نوزی نور مخی پی نظم کنی مسئلی دل تردیر دی الحمدللہ ده ختمی دون دی نو دکتا دوالا خبری دی, دی، تا بلچا سر پیاس کل یا بلا زنان رو تا مور سر, تا سر شرک شوا پی استعمال کن نو دی دوالا تا بیا رضایی داسې فور دا سر خور سر بیانکا اغنکی نو اللہ پرمائی رضایی میندیم حرامک رشوی دی و امہات او حرامیک لشی د تاسو باندې مندي الکې اامن ارغان کوم چې کوم تاسو ته تا تلر کړی دي خپل امور نه دا د حرامه دا و اخواتکم او هغه ویني ستو من الرضاعت چې کوم درضاعت ندي یعنی پیس ستا دا مور دا مور تاسو سره شریک پاکستان امور دی یاداګید مرتصد والو سکلي دې تاسو وره ها او دا همیشه حرامي څنګه چې دغه مخکې رښتې دې چه دیکی حس پرت که نمور او نخور نر ویره اگه سر نکاعش سی و وقت جایز نده نو دکرنگی دی سرم جایز نده او درازعات دواجینا دو بیان کلی یوی مور بیان کلی یوی خور حلائن حدیث کی رازی چه یحروم من الرضای ما یحروم من نصب کم سی زونه چه ننن سب دواجینا حرامی گی نو اغدا پای دواجینا حرامی نو نصب کی سوزی کر شو وزی کر شو گنا نمو رضاییم حرامده خورم حرامده خو رضایی دولم حرامده رضایی پکون حرامده رضایی ماسیم حرامده رضایی رویرم حرامده او رضایی فرزم حرامده کمچه نصد که ووالا ذکر شو نو پا رضاعت کم خدا دوخ دا ذکر کلو او ارزعنا لپس که دی نور و تا اشر نور چب دی در رضاعت دواجین حرامی مثلا ستا رضایی ماسي داس کې د شيتا د یو زنانې په اسکل ده پر د زنانو مذاه چې که مخور د نوستره زاین ماسي شو کنه امرم ځای دراجې که خزي چې کوم خاوند دې پلار دې کو چې دا کمور دې ناجد رزای پرشګل نو دغه رشتي پر ذات کې جوړې کې سن چې داو په نسب کې حرام دي نو پر ذات کې مزای مور رزای او رزای ورا دا کول وار پس نور ذکر کوي و امهات النساء ا کوم او من د بیبیانو تاسو مونږه د پښتوک خواخې وایو خواخيان او هرانه کله شې لري پتاه سو باندې خواخيان افواہیں همشهارم حدیث سره اس یو زمانه کې د ناجائز کیږي چې کوم لور سره ثاني کیا کړه دا کاغذ ونده دا کو پاتشي را ارسه رندکان نه جهس یی دا ستاره حرام ده تمړه او کو ژوند د خوخ سره نه کی او دامیه د ساته دا غریب نور پنګه اغستره نو تا د ولا کرا واستا وته او فاطمه ولا نه دیام در باندې خوخه حرام ده او که خوته ولالي زمانات 1300 دغه نرستو د طلاق کړه نو دیام دایا چاته د که خواه خرامه ده داری دا سر نکا امهات نسائی کم حرامی پریشوی دی مین دیده بی بیان استاسو دا او ده خواه مور سرم نکی خواه سرم نکی ده خواه مور سرم نکی پا برا ورپسیزا ده خواه نیا سرم نکی اغینا پا برا سنده چی ورپسی ورزی ورزا ورپسی ور ور ور اگدش پرا ختمی نکی نو اللہ فرمائی و امہاتو نسائکم بلور پسی ذکر کئی وربائبکم اللہ تی فی حجورکم او اغربی بی او پی حجورکم چستاسو پر تربیتو پرورش کنی من نسائکم اللہ تی دخلتن او دا اغا خوزن دی چیو اغیس رتاسو داخل شوی تعلقم ساتھ لی پا دیزان کوئی که لبزی ترجمه بیو پوچی دا دم پو مسئلی کو پو مطلب کوئیشن پر ګټه دی دوی لکه مثلا دا کا کا له دیو ادي کوي خدات خزوم ته چی اغا د مخنه الله د شیوي دا دغري دا سره یو ماشومشد خاونه له تلک ورکړه نو خزره کور سره یو نده دې کاګا نکاو پلا هغه را وستا چې وادي کو نه خامخا غمور د د خزش وا او اغلر ته پورتو کې موږ پر ګټه وایو چې تاسو ورته سوي نه بل سړی نه چې راغلې دا وسره د د ته تربيت کې داو کنه د دا قران د تربيت ذکر که عام تور دا سمې چې زنانه عزيزه دا پچي مشومان چې کله تلاشی ځان سره ګرځي نو د دې تربيت تراله قران له مثلا باندې سره پرک نه پرې قران هي چې تاسو په تربيت کې دا ینه تا کا سره له دوه سرنکاو پرا نو خزه خود ده خزه ده اما مشوم یې کد سر دا قوم سر راغلی را دا قوم سر نه دراغلی هغه زور بلا سر دا مسله یو شاندزان په پته پوي کې چې هر کلا دی کا دا د زنانه سره پل او حقوق او تعلق اوسه ته کم چې خلق د خصوص سره ساتي نو یاد ساته د دک ماشم چې کله دی دی زنانه تعلق ور کی دک ماشم نه سر نکانه دي دني پر کټه د سر اوس نکاح نکېږي خو چې هر کله د تعلق په ساته اغه تعلق کوم چې خزا خاون په مس کې ساتي نبي اغه پر کټې نه کېد سر نه کېږي بلې مسله پوښه کله د تربيت کولو کړه طلاق کې ولا خاون ورکړې ماشوم اغه سره پاتې شوی را خو ددو سره بیا نه کېږي او کدي کاته اغه خزر او استه ماشوم امراوستا اوس دغه کتل اغه مثلا د ماشوم نه کې راوسته لغړی پدې ککا هغه خځه سره نزان لکمري ته تلې حلوت صحیح حچوته وي چې سمانيا موجود نه وي نو زر ځان لشو دي او نې ور تعلق ساتل لري نو پدې صورت کې چې کله دې دې خځه لطلاق ورکی نو دا هغه مشي به سره د نکاحي کمیټې چې پرکٹایويږي امر زموږ دراله مسلمان پوښوي نو د تعلق پر خبره دا ځان لکه دوه پر خبره چې حلوت صحیح تعلق ساتل نو بیاحو آغا ما شومی سر او کچر تعلقی نده د شه زان لوالی نده راغلی یاو کام رکی نو پا آغا صورت کی چې ده ده خزی ده طلاق ورگی نو آغا خزی آغا ما شومی چه ده بالخواهن نده آغی سر ده نکا کولیش ده پرکتا سر نو غاکش اوز ده پر مطلب کوئی گیا چکل الالپازوان نو اللہ فرمایی برابا ای بکم اللہ تی حران کنشوی دی پتاسو بانده چه استاثو پا تربیت کیلی من نسائکم اللہ تی استاثو دا اغبی بیان ندی دخلتم بهنن چه تاثو ارسر تعلق ساتلی ری خاص تعلق ساتلی ری دا پتاسو حرامی نی فَإِن فا لَمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِهِننَ او کتاثو دا اغیسر تعلق ندی ساتلی تعلق پا دو مانو یو کمرہ کزان لوالی چه سمانع موجود نی مسکس حلل, او آل نی. حلل مطلب دا نی حلل شرعیہ حسی اللہ پرمے الا ان تکون دخلتم بهنا کزان شوینه تعلقم نه ساتل نه فلاجن علیکم بیا کته پرکټه سره نکاکه پتابند سګون مش خبرم زنداله د پرکټه په مسله کې دک تهفصیل ورته سی بل ذکر کړي وحلائل ابنائکم اللاتی من او حلائل ابنائکم حلائل <سؤال> جمع دا حلیلی دا حلیلی دا حلیلی دا که انگور تاو نو حلائل انگوریان ابنا زامن نو حرام دي ویدی پتاسو باندې انگوریان خزی د زامن استاسو الَّذِي من اسلابِ کم خدا آغا زامن و خزی کم چی استاسو دا شاگان دانی شاگانو که نه تایشاره دا نصبی زوی تا زکر زویم پا دوک اسم دی یو تا پا دیزو او غد نظر کروڑ در کروڑ والے در کر بستو اندازہ نماز ہے خبر ہم جان تہ عزی اگے متبنناوی غر بہکو متبنناوی ودکی تے مغلہ بیٹا مغلہ بیٹا اپختوں کی کراتصلہ پڑھی اگن او بس وری کی ود اندازہ نماز ہے حالان کی در در نہیں نو یاد چاہتا ہے د متبننا چاہتا لچادر کر اغو خزدا او اگت نا کرمستانی کا اسرے کی د متبننا زوید خز سره جائز دا نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دا الله تعالی عنها په زید باندې واځه او زید سه رضی الله تعالی خو د نبی صلی الله علیه وسلم مو بولا بيټه او د نبی صلی الله علیه وسلم خپل زید نو دویشتم کیدا خبر الراشد دویشتم سي باندې چې کلا اغول تلاک ورکو نو عربو کې بدا خبره بدا غنل شو چې دا د نکاح جواز نه پیغمبر اسلام باندې الله تعالی سمات کو او پیغمبر اسلام کو سلام د هغه خپل متبننت د خځ سره نکاح وکړه خبره ده ترال نو چې کوم مو بولا ګټه متبننت پس وي تو سره نسله شې بده د هغه د خځ سره ټکلا پر کی جائز را او اسناف ولیکي وشاته چونکه عام طور چې انسان پیدا کیږي د انسان دا ماده هغه د شان ناراضي نسبی زياته نو هغه انګور سره نکاح حرام چی کم اینگور ستا دن سمیزوی دستا لاملانا قیدار ستا رشانم قیداری خبرم زیدن ترالا او متبنازوی چی آغا والا تلاکول کی در آغا آغا اینگور سر نکا جایست بل سکر گئی وان تجمعو بین الاختین وان تجمعو بین الاختین بل سبب سو اسباب ذکر شرزاعت دا وجه نحورمت رازی موسا حرب دستغرگنه دا وجه نحورمت او بل ورپس اجتماع زکر گئی اجتماع دو فرم دو یو خورستا پا نکاکی را یو زنانستا پا نکاکی خور مو ہے زکا سبل زہن دنبل سرانش یو جنہستا پا نکاکی را زنانستا پا نکاکی را در ذکر جنہ چکا مخور دا دیس رستا نکا نکی خدا ترسو پوری نکی ترسو پوری چې دا اخپلا خضا جو اندار کستا دا اخپلا خضا تا تلاک ورک عدتی براب یا ستاره خزم رشوه ادد تیر شنو کو استاد خزم رشوه نو بیا توله دی بلې فرصت نکاح کولی نو دوه ویندې په نکاک کې کګر ضعیف ویندې او کنه سبي ویندې په نکاح کې نشي جمع کوله مگر دا کستا دړو بیا یا تاوت تنا کوه کګر برابر شو نو د د خپل خزي ا کا ب نه پور چې کومه په کور باې را مثل د پلار کور ده هغې سره مک کوشينا الله پرما وان تجمعه بین نه لختین او دا خبر ناجل از د چې تاسو دک ک دو خوین دیرا جمع را الا ما قد سلپا مگر <تصفح> چې کوم اولاندو تیر شويدي د ن د مخکې د زمانی د اومت د مخک کمم کارونونه کلي دي دو دو خو بنییکغستدي ا تیر شوي یر شوغ د تماتتي. خبیا مکویند از سی مکویند این اللہ کان غفور رحیما اللہ چیدے بخون کرے آو میرے باندے بس دہا پورا آیات نیبردہ نمگلے آیات دے دہا آیات نیمگلے دے آیات نیمکلے آیات نیمت کھڑا پا تشوبہ سبا پورا آیات انزمہ سپارے که ختمی ہے ولا تنكحوا تا جنقام کوی ما ذا زنا نه سره متا باو كل من النساء نکحوا بنت نکاح غير القرانا استو من النساء ذو هنا الا ما قد سلفا مرغا <تصفيق> ان هو یقیناندا کار چي دي ان هو یقیناندا نکا چي دا دا پلار خو ځا په نکا غستل چي دي كان فاحشه كان فاحشه دنا کار کا په کری کټا اون په مني د کنه کېږي zina کې مختلاي ناجيز فاحش کار د zina ان ان هو یقیناندا نکا چي دي كنا عائشا ذنا رواضي اعلن ومقتاد ذا سبب توصي بالله علیکم السلام حات کو حرام کو شوریتا پابند او ماات کو میں دستاسو وبناتکم او نوستاسو واخواتكم نفريم دي استعصو واماتكم نف background استعصو وخالاتكم ناسي استعصو وبنات الأخي اورrirی استعو وبنات الأخي اورلري وبنات, أو وبنات الأختي اور فوارز tumors وهماتكم اللی تجل روزناكم اور من دي استعصو انا الات resin اور من دي و اخواتكم من الاضاعات او خوند استه من اضااتې درا جاتنا تا ور سره پیسې کلی دي اګه سره مور لا سائ کو او فاف ستاسو و بکو منلا او پر ک ستاسو ال ا پر ک في کوجو کو چې پتر بتستاسو کدي می سائ کو ما دااج دبيیانو ستااسنا ابيي خلتوندي ان چې تا سرهط لقصات و سر شودي یا تا لقص دو دو سر کرم بیار بی بی سر بی کامشی پولی فَاِلْ لَمْ تَقُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ کَچَرِيَيْ تَاسُو لَمْ تَقُونُو شتاسو آغای بان دخول <سؤال> لرکر احسان لوالن رشوی فلا جنان علیکم بس اس گنام نشتتاسو بان ننکاد فرکٹوکے وحلائلو ابنائیکم النادین من اسلاب کنی وحلائلو ابنائیکم او خرام کرشوی دی اغاین ووحلا ع بائط ت غرا بشي د ببي دظمنستاسو الذي أغز من من اصللاابف چشاگان مستستغ ندينين وان تجمعوا حرام في شده ابرا ان تجمعوا بين بين گچ تاسو جمع کي په يوه کي نکاح کي بين دوخته نه الا ما قد سلبه حجر احد تحقيق سراچي و 130 دي دو کند نه نه ما 130 دي هغه تمکو ايندا سم کوي ان الله کي نه چلے کاننا فورا رحیمان دے با ان کے دیر دیر ماں کون کے رحیمان و دیر میرا با یا اولیل یا اخریل یا قوت البتین یا رحمی مساکین کریمہ خدایہ دے کے چکم حرام سلیم ذکر شو خدایہ دے حرام نمی بوسا کریمہ خدایہ سوال منکو سلیم چلے دے علم در آت کریمہ خدایہ پاعمل پر امرہ کی خدایہ دس سورت چرم مرا حرام کی مطلع کریم احراء چې حرامو کې او استاد او شي شکار شو او جهنم تور سره کریم احراء موږ ډیر کمزوري زمونږ یادو نو ستوګه زمونږ معاونت یا الله معاف کیا الله ستاسو کلام تم نه دور وخت یا الله کمزوري ده حق او جن ډیر کین ناش کو یا الله موږ کمزوري کمزوري یا الله یا الله ستوره کې نو ستاسو زمونه قبول وګرځي کریم احراء